27, Mint kiderült, a terapeuta ismerte Tígyt. Meglepő véletlen. Ilyen kicsi a világ. Egy másik ülésünk alkalmával Tígyről beszélgettünk, arról, hogy ő volt a pótmamánk, hogy vilivel gyakran tettünk meg pótmamákká őket, és hogy milyen sokszor és szívesen vállalták ezt a szerepkört. A pótmamáknak köszönhetően Jobban éreztem magam, vallottam be, de rosszabbul is, mert bűntudatom volt miattuk. Mit gondolna mami? Beszéltünk a bűntudatról. Megemlítettem mami terápiás tapasztalatait, már ahogyan én értelmeztem azokat. Nem segítettek rajta. Talán még rontottak is a helyzeten. Olyan sokan kihasználták őt, beleértve a terapeutákat is. Beszéltünk mami nevelési stílusáról, arról, hogy néha túlságosan anyáskodott, aztán eltűnt egy időre. Fontos beszélgetésnek tűnt, ugyanakkor úgy éreztem, hogy hűtlen lettem hozzá, ami még nagyobb bűntudatot ébresztett bennem. A brit buborékban, azaz a királyi buborékban zajló életről is beszélgettünk. Ami buborék a buborékban, amit lehetetlen leírni bárkinek, akinek nincs saját tapasztalata. Az emberek egész egyszerűen nem fogják fel, ha meghallják, a királyi vagy a herceg szót, képtelenek józanul gondolkodni. Á, herceg, akkor nincsenek problémái. Azt feltételezik. Nem is, hanem arra tanították őket, hogy az egész csak mese, hogy mi nem vagyunk emberek. Egy írónő, akit sok brit csodált, vaskos történelmi regényeket írt és irodalmi díjakat zsebelt be, publikált egy értekezést a családomról, amelyben azt állította, hogy mi egyszerűen pandák vagyunk. A jelenlegi királyi családunknak ugyan nem okoz olyan nehézségeket a szaporodás, mint a pandáknak, de a pandák és a királyi személyek eltartása egyaránt költséges és rosszul alkalmazkodnak a modern környezethez. De hát nem érdekesek? Nem jó talál rájuk nézni? Sohasem fogom elfelejteni ezt a tekintélyes írót, aki Nagy-Britannia legelismertebb irodalmi kiadványában azt írta, hogy édesanyám korai halála sok unalomtól kímélt meg mindannyiunkat. Ebben az írásában szerepel ez a kifejezés is. Diana rendezúja az aluljáróval. De ezt a panda poént mindig is egyszerre éreztem méleslátónak és példátlanul barbárnak. Valóban állatkertben éltünk, de katona lévén tudtam, hogy az emberek állattá, azaz nem emberé minősítése, az első lépése rossz bánásmód, majd az elpusztításuk felé. Ha egy ünnepelt értelmiségi is képes volt minket állatoknak minősíteni, akkor mit gondoljunk az utcaemberéről? A terápia során áttekintettük, hogyan játszódott le a dehumanizáció életem első felében, de most... Megdehumanizálásában sokkal több gyűlölet nyilvánult meg, rasszizmussal tetézve. Elmeséltem a terapeutának, mit láttam, hallottam, tapasztaltam az elmúlt hónapokban. Felültem a kanapén és nyújtogattam a nyakamat, hogy lássam, figyele rám. Tátva maradt a szája. Mivel egész életében Nagy-Britanniában élt, azt hitte, hogy képben van, de nem volt képben. Az ülés végén kikértem a szakmai véleményét. Normális, amit érzek? Nevetett. Ki tudja, mi a normális? Azt elismerte, hogy egy dolog teljesen világos, nagyon is különleges körülmények közé csöppentem. Mit gondol? Addiktív személyiség vagyok? Pontosabban azt akartam tudni, hogy ha valóban függő lennék, akkor hol tartanék most? Nehéz lenne megmondani. Hipotetikus kérdés. Megkérdezte, használta-e drogot? Igen. Elmeséltem neki néhány vatsztorit. Nos, eléggé meglep, hogy nem drogfüggő. Ha van valami, amitől tagadhatatlanul függ, az a sajtó. A cikkek olvasása a dühöngés, mondta. Ezek nyilvánvalóan kényszeres cselekedetek. Nevettem. Igaz, de amikor annyira szarok. Ő is nevetett. Azok.